Під час сніданку в четвер вона дістала всіх порадами, як правильно літати, що їх вона вичитала з бібліотечної книжки під назвою «Квідич крізь віки». Невіл жадібно ловив кожне її слово, відчайдушно прагнучи запам'ятати те, що згодом допоможе йому втриматися на мітлі. Зате решта полегшено зітхнули, коли Герміонину лекцію урвало прибуття пошти. Після Гегрідової записки Негарі не отримав ще жодного листа, і Мелфой, звісно, звернув на це увагу. Його пугач щоразу приносив Мелфоєві з дому пакунки з ласощами, які він пожадливо розгортав за слизеринським столом. Сова сипуха принесли Невілові невеликий пакуночок від бабусі. Він схвильовано розпочатав його і показав усім скляну кульку, що вся була ніби заповнена білим димом. «Це нагадайко», – пояснив він. «Бабуся знає, що я забудько, а він нагадує, коли ви щось забули зробити. Дивіться, його треба отак так міцно-міцно тримати». І якщо він червоніє, значить ви щось забули. Ох, Невіл роззявив рота, бо нагадайко раптом став яскраво червоним. Невіл намагався пригадати, що ж він забув. Аж тут Драко Мелфо, проходячи повз грифіндорський стіл, вихопив з його рук нагадайка. Гаррі і Рон зірвалися на ноги. Вони вже давно чекали нагоди натовкти боки Мелфоєві. Але професорка МакГоннегел, яка швидше за всіх учителів відчувала, де виникла напружена ситуація, миттю постала перед ними. «Що трапилось?» «Пані професорко, Мелфой забрав мого нагадайка!» Спохмурнівши, Мелфой кинув нагадайка назад на стіл. «Я тільки подивився». Буркнув він і пішов геть разом із Кребом і Гойлом. О пів на четверту пополудні Гаррі, Рон та решта грифіндорців збігли сходами на подвір'я, де мав початися їхній перший урок польотів. Був ясний прохолодний день. І вони йшли травичкою, яка шелестіла під їхніми ногами. До рівненької галяви навпроти забороненого лісу дерева якого похитувалися в далині. Там уже були слизеринці, а також 20 мітел, що лежали рядочками на землі. Гаррі чув, як Фред і Джордж Візлі говорили про шкільні мітли, нарікаючи, що декотрі з них вібрують, коли залетіти надто високо, або постійно завертають трохи ліворуч. Прибула вчителька мадам Гуч. Вона мала коротке сиве волосся і жовті, наче в яструба очі. «Чого ви тут поставали?» – гримнула вона. Розбирайте мітли, швиденько». Гаррі глянув на свою мітлу. Вона була стара, і деякі прутики стирчали з неї на всі біч. «Так, простягніть праву руку над своєю мітлою», – звеліла мадам Гуч, – «і скажіть «Гоп». «Гоп!» – заволали всі. Мітла Гаррі зразу стрибнула йому до рук. Але не всі мітли виявилися такими проворними. Мітла Герміони Грейнджер лише перекотилася в траві, а Невілова взагалі не зрушила з місця. «Можливо, мітли, як і коні, відчувають, коли їх бояться», – подумав Гаррі. Тримтячий голосок Невіла – явно свідчив про його небажання відривати ноги від землі. Тоді мадам Гуч показала, як треба сідати на мітлу, щоб не сповзти з неї. І пройшла вздовж рядів, перевіряючи, чи міцно тримають учні свої мітли. Гаррі Рон були втішені, коли вона дорікнула Мелфоєві, що той неправильно тримає мітлу. А тепер... Після мого свистка, що сили відштовхуйтесь від землі, давала настанови мадам Гуч.